اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد يقول مولى سبحانه وتعالى وهو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين بعدا يقوم حميد الله عز وجل لكم سليا انتم ونت محمد صلى الله عليه واله وسلم kama alivyotangulia Sheikh Abduhullah. Majlisi hii ni majlisi ya mwisho katika ziara hii fupi. Na Itapenda katika ziara hii kuahusu ndugu zangu juu ya kule zimiana katika manhaji hii manhaji salafi lakini pia kuwa na subra katika manhaji hii na kuihami kwa hali na mali na kuitangaza kwa kila namna inayowezekana kutangazwa kwani kufanya hivyo itakuwa ni alama na ishara ya wazi kuwa sisi ni vipenzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwani Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia katika Qur'an kulinkuntum allaha fattabi'uni sema ya uambie ikiwa ninyi mnampenda Allah Subhanahu wa Ta'ala basi nifuateni mimi yuhibbikum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim kwa kufanya hivyo atakupendeni Allah Subhanahu wa Ta'ala na atakusameheeni madhambi yenu kwa hiyo ishara na alama kwamba sisi tunampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam ni sisi kuipenda da'wa hii na kuihami na kuitetea na kuitangaza. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala pia amesema kul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiretin ana wa manittabani waambie Muhammad kuwa hii ndio njia yangu hii ndio manhaji yangu ninawalingania watu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ilmu na yakin na mahujja zawazi mimi na wale walionifuata na wewe ni katika wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam lazima uitangaze da'wa hii na lazima ulazimiane na da'wa hii لا لازم ائامي دعوي بل بي الله سبحانه وتعالى كسيم واني لغفار لمن تاب واامن وعمل صالحا ثم هدى فالحقيقه ميمي الله سبحانه وتعالى ني م wing و ninayafuta na kuyasamehe kwa yule ambaye atatubia na akaamini na akafanya matendo yaliyokuwa mema kisha thumma hidaya qala ibn jubairi ay lazima sunna kisha mtu akalazimiana na sunna Manake hakuna hidayah nji ya sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna hidayah nje ya mali haji salaf kunapokhalifu manhaji salaf umepita njia miongoni mwanjia za shaitani sawa njia hiyo iwe ina ishara na alama za baadhi ya khairat na sawa iwe haina alama hizo lakini njia zote ambazo zimekhalifu manhaji salaf zote ni turuq ad زوت <تصفيق> نيجي كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما رواه الإمام احمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده وفي روايه خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده متوم صلى الله عليه وسلم lituchorea mstari kwa mkono wake هذا سبيل دي يا الله mtume akasema hadha sabilullahi mustaqima hi ndio njia ya Allah iliyonyooka wa khatta khututan ayaminehi wa an shimalihi na katika riwaya imekuja na akachora mistari upande wa kulia mwelekeo njia na upande wa kushoto ni mwelekeo njia mistari kisha ile mstari alipoichora tumaqala kisha mtume akasema hadhihi subul hizi nazo ni njia Laisa minha sabilun hakuna njia kati ya hizi Ila alayhi shaitanun yad'u ilayhi iskufu wakati njia hiyo kuna sheitani anaolingania watu kupita katika njia hiyo thumma qaraa kishammtume akasomea aya wa anna Aliyoifundisha na kuielekeza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakaipita njia hiyo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam sio hiari ni jambo la lazima hivyo wewe kuihami dawa hii na kuitangaza na kuitetea na kuifundisha ni jambo muhimu sana katika maisha yako lakini pia Allah akasema wala ttabi'u as-subu bikum an sabili na wala msizifuati hizi njia za pembeni zote ambazo zimetoka katika mana haji salafi zimehalifiana sawa kwa kiasi kidogo na sawa kwa kiasi kikubwa kwa sababu kuna baadhi ya watu kwa sababu tu wanaacha ndevu wanaguo fupi hawasomi kunuti basi waona kama wanasalama lakini kwa kukhalifu manhaji ni jambo la hatari sana na sio jambo la mtu kufanya mchezo na akalipuuza katika maisha yake Sawa hata kama wataona ni mihalafa midogo midogo kama wanavyosema ni mambo madogo madogo hakuna jambo dogo katika dini alokuja nalo Mtume sallallahu alaihi wasallam midamu jambo limedhamini pepo yako limethamini moto wako sio jambo dogo hilo jambo la kupa hasara hata kama utahukumiwa kwa kifo motoni siku moja si jambo dogo hili. Ni jambo la wewe kuchukua tahadhari ya hali ya juu katika maisha yako. Kwa hivyo watu waitangaze dawa hii. Na watu waihami dawa hii. Na watu waitetee dawa hii. Na watu waigaramie dawa hii kwani ni jambo kheri kubwa sana Mtu kutafaragha wakati wake na akautumia kwa ajili ya kuihami dawa hii amefanya ibada kubwa sana Kubwa sana kwa sababu jitihada za watu leo hii ni kwa watu katika dini Ndiyo jitihada kubwa zinazofanyika watu kwa katika dini kwa kila namna ya njia wanazotazama na kuziangalia kwamba zina maslahi kwenye jamii lakini pia kwa sababu jamii yetu ni jamii haina uwezo mkubwa wa kielimu wa kujua njia ipi ni nzuri na njia ipi si nzuri. Wanawaona kwamba hawa ambao wana majority makubwa ya watu ndio wanaofanya kazi nzuri ya dawa. Na hawakubali watu kuwatia dosari wala kuwasema. Kwa sababu wao hawajui. Kwa hiyo umma huu ni umma wa kuonewa huruma. Sasa sisi vijana tunawajibika tusome Tunawajibika kujituma kwa hali ya juu na tunawajibika kujigamba kwa kutembea kifua mbele juu ya sisi kwa katika da'wa hii na sio jambo la mtu kuwa na huzuni ana haya anaogopa hata kusema pia mtu anaogopa hata kujitambulisha pia mtu anaogopa hili ni jambo litakua tumeonyesha unyonge na udhalili na hali haliistahili kwetu sisi tunahitaji utetezi juu ya kuitetea daawa hii kwa sababu tuko katika hak sasa ni lazima tujipambe na hiyo haki sisi wenyewe na pia familia zetu katika hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yamani radhiyallahu anhu Ambayo موقي امام البخاري انقل الامام مسلم انسهم حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافة ان يدريكني فقلت يا رسول الله ان كنا في جاهلية وشد fajaa'ana Allahu bihadha alkhair fahal ba'da hadha alkhair min sharr thudayfa anasema walikuwa watu manake masahaba wa mtume wanamuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam mambo ya khair na mimi nikawa nikimuulizia mtume sallallahu alayhi wa sallam mambo ya sharr nikiwa nachelewa kuingia katika hayo mambo ya sharr Fakultu nikasema niwe mtume wa Allah sisi tulikuwa katika jahiliya na tulikuwa katika uovu Allah tabaraka wa taala akatuletea khairi hii je baada ya hii khairi kutakuwa na shari? Kala naam tumekwambia ndiyo kutakuwa na shari Kauliza tena Wa hal ba'da dhalika ash min khair? baada hiyo shari patakuwa na naheri kala naam wafihi فيه دخن utumie ndiyo Kutakuwa na naheri na hiyoheri itakuwa na dahan itakuwa na uchafu na uchafu ni shari na uchafu siyo kwa hiyo wewe unaitaka kufanyaheri ni lazima ujue uchafu ulio kwenyeheri ule uchafu utoe kheri iliyokuwa safi isiyokuwa na uchafu. Kwa kama utakuwa hauna elimu ya kuijua hiyo shari na ndiyo uchafu uliyo kheri maneno utamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala ibada ambayo haitakusaidia. Hili si jambo dogo. Hili ni jambo kubwa sana. Na ni jambo la hatari. وديفكموا لرسول متومي صلى الله عليه وسلم وما دخنوه يا رسول الله نيوبي هو عشافي واكاي ومتومي والله توم يموا امبيا قوم نيستانون بغير سنتي نيواط واتشكامانا ناسوننا سيو سننا زانغ الله عليه وسلم wayehuduna bageeri hadi na watu wakota miongozo na sio muongozo wangu mimi na wanaitakidi kwamba wao ule ni muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam haya ni maisha tumekulia wengi sasa hamuoni kama hili ni jambo la hatari kuna watu wana miaka 80 70 60 50 wamengangana na mambo wanayojua ni sunna sio sunna manate sio sunna ya mtume sasa kama utakuwa wewe ni mtu ambaye umekaa tu na hali yako hauna haja ya kuhitaji kujua allah kaamrisha mtume kaamrisha ameamrisha vipi kafundisha vipi midamu ulikuta nyumbani watu wanasali basi na wewe ukasali midamu ulikuta nyumbani watu wanafunga na wewe unafunga na hautaki kujua funga ipoje hiyo swala pia ikoje dini yako unayoipata wewe iko namna gani una haja hasa matokeo yake ukazishika sunna zisiyokuwa za mtume Ukaishi nazo hizo sunna mpaka zikazoeleka kwenye maisha yako ukashikamana na miongozo isiyokuwa miongozo ya mtume ukaja kuambiwa huu wa mtume ni kuugumvi sasa nimekuwa shida na imekuwa tabu na leo mnaona da'a tusafia inapopata chango mpaka unaweza kustajabu kwani hawa watu hawakuwa waislamu na nilipi geni ambalo linaloitangaza na dawa hii mpaka watu wanapata taabu wanapata viki kwa kiasi kikubwa kitu gani kigeni ni kama vile alivyosema Abdullah ibn Saudah radiyallahu anhu katika athari ambayo amehitaja al-Imam al katika Sunan kaifa antum idha labisatkum fitna nini mtakuwa na ahadi gani ipindi fitna? hieni yahrumu fiha al-kabiru mzee akazeelea kunifitina wayarbu fiha al na mtoto akakulia kunifitina wayatakhidhuha al nnasu sunna na watu wakaifanya hiyo fitina ndiyo sunna faiza ghayyirat itakapobadilishwa qila ghayyirat sunna watalalamika kwamba ni badilisho sunna lakini kiuhalisia sio sunna iliyobadilishwa ni fitna lakini fitna imeitwa sunna mzee mpaka anazeeka anajua fitna ndiyo sunna na mtoto mpaka anakuwa anapata akili anajua fitna ndiyo sunna sasa wanakuja watu wanawaambia bana hiyo siyo sunna hiyo ni fitna ah dini imebadilishwa bana dini imekuongeni isisi kila kitu bidaa si yufanye lipi ndio itakuwa sunna ya Mtume sasa si haya ni maisha yetu ya yakila siku tasni hivi familia zetu zipo Munafikiria kama sisi ambao tushajua kwamba hizo sio sunna tukikaa kimya hao ndugu zetu watajua vipi tusiposema sisi nani aje kusema atafufuka Abubakar kuje kusema jamani sisi tutakuwa ni wafuasi gani wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutakuwa na mapenzi gani ya Mtume au mapenzi yetu ya yatakuwa makofi, mapenzi ya masufi ya kumwimbia anapourefu, ana nywele nyororo, ana kifua kipana. Hayo si mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ah, si mapenzi ya Mtume. Lazima tumuhami Mtume sallallahu alaihi Lazima tuihami fikra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lazima tuibebe daawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kila ghali, lazima tufanye hicho na kufanya hivyo ndiyo ndioheri yetu sisi na Allah atatusahilishia mambo yetu kwa sisi kuihami da'wah hii imeshehe hadithi katika sunani at-Tirmidhi kutoka Abu Hurairah allahu anhu na mun hadithi al-Qudsi ambayo asema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala allahu ta'ala yabna Adam ewe mwanadamu tafarraga liibadati tumia wakati wako kwenye ibada yangu amla usudraka ghina nitakijaza kifua chako kutajiri wa asudda na nitauzuia umaskini wako wa ila tafal na kama hautofanya huna muda na kuniabudu mimi bas Malatu yadika shughla Nitaijaza mikono yako shughuli mambo na kazi zitakuwa nyingi Walam asubda msudde fukarak nawalas sitauzuia umaskini wako sasa kuihami da'wa hii na kuitetea da'wa hii na kuitangaza da'wa hii na kuifundisha da'wa hii hata ni kwa watu wawili hata ni kwa familia yako hata ni kwa jirani zako hii ni ibada. Tenga muda wako uutumie kwa ajili ya ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe utakapoishughulikia ibada ya Allah, ukasimama kwa kuitetea da'wa hii, na kuihami da'wa hii, na kuitangaza da'wa hii, Allah Azza wa atakijaza kifua chako ghina, utajiri. Aweze akakupatia ule utajiri unaojua wewe wa dhahiri wa kuwa na mali nyingi. Nawezi akakupatia utajiri wa dhina katika nafsi yako ukawa ni mtu umetosheka wala hakuna vitu kinachokushughulisha katika maisha yako hata ukiletewa mali za namna gani huwezi kubadilika kama mtu anaitwa tu aende akafuturu kwa mbunge akitoka kule kabadilisha kaudi amekula pizza tunasambusa خلاص kila kitu kimbadilika aya na hadithi zote zimpotea kwa sababu amekula tu wewe huwezi kupelekwa kwa hivyo uchakuwa unaangamia maslahi ya dini yako hapa ninaitengeneza na hapa ninaiharibu afwa hilo jambo siwezi kufanya wewe una dharau wewe alhamdulillah kama kukataa hili ni dharau basi nitabaki na dharau yangu allah anakujezie kwenye kifua chako ghina ile hali uliyonayo ya maisha utatosheka nayo zije pesa za haramu kuisimamia mambo ya munkarat au mambo ya bid'a au mambo ya ahwa wewe hautakubali kwa sababu umeamua kuutenga muda wako kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenye ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah atakufikia ghina katika nafsi yako halafu zawadi nyingine utakayopewa Allah atauzuia umaskini ule umaskini wako wewe unaotupeleka spidi sisi so twenda spidi na umaskini au kina kitu kingine sikila mtu agopa umaskini hapa kwa sababu ya watoto hawa kutokoka madrasa nini si ni kwa mtoto wangu vipi haya maduka kama hajui ha? vipi kazi zangu kama atakua hajasoma vizuri hajatoa university kwa na university na hajasoma dini kama aliza, tuto wangu dini Zababa vipi wana? umri huu pia nini la haula wala kuwa mimi nitakuwa naudhuria darasa msikitini tu Sasa utahudhuria darasa msikitini utazijua. Nawe huna msingi mwanangu, baba umechelewa, huu sio muda. Kwa hiyo baba anaingia vima kubwa kwa sababu hakukumbuka huku mwanzo kwamba huyu unatikiwa ni muandae. Amekuja hapa duniani kwa lipi? Lengo lilomleta hapa duniani nini? Baba halijui mtoto alijua wapi sasa? Baba anajua lengo la mtoto kusimamia mashamba yake. Kama mtoto ameletwa hapa duniani kuabudu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illal yaabudun. Ma uridu minhum min rizqi wama uridu an yutihimun. Innallaha warazzaqu bil quwwati al matin. Baba hajui wala mama hajui. Matokeo yake mtoto sasa hivi kuna hivi binasari vya mtoto na miaka 3. Sijui kama uko vipi. Kitoto kidogo kinakatikia kikae na mama yake, chapelekea kikakai huko asubuhi mpaka jioni. Ameisha gani ha jamani? Watu wamesahau mtoto akija zungumza good morning baba anaona kafiri kwa kulikweli. Ah. La hawla wa wala quwwata illa billah. Sasa Allah atauzuia huo maskini unaoogopa wewe. tumiasema Allah anasema wa fakaraka faqaraka. Nitafuzuilia maskini wako umasikini kweli upo, ukiangaliwa dhahiria yako kweli wewe ni masikini Lakini huna wasiwasi. Maskini huna tabu Yaani umasikini wako haukushughulishi, maana yake ni kwamba hata yakijamaradhi katika nyumba yanakuja yaliyo sawa sawa na pesa yako uliokuwa nayo. Kwa hiyo watoto wako wakipata homa kali, mafua, ukienda kununua dawa pale duka lamadawa ukiuliza ambe shilingi 200. Halafu shilingi mb. shilingi, mb. shilingi na mtoto akinywa anapona wakati wengine pia hakuna dada mwambie mamake mpatie maji ya kunywa huyo anakunywa maji mengi halisi umaskini haukushughulishi kama unavowashughulisha watu wengine sasa au atuambie wa illa tafal kama hutofanya huna muda wewe na kusimamia ibada yangu hutaki wewe huna time basi hiyo mikono yako nitaijaza majukumu kazi zitakuwa nyingi pia huu muda wa kulala utaukosa wafanyakazi utakushughulisha serikali utakushughulisha wateja wako pia utakushughulisha familia yako pia utakushughulisha halafu asema walam asudda fakaraka na pia huo masikini wako pia sitouziwia sasa nitakuacha na huo masikini ukushughulishe ndio wamuona mtu wa amiamka saa 11 alfajiri amerudi ndani nyumbani saa 5 za usiku anakwenda mbio kwili kweli wewe utafuta nini una gari 2 una nyumba 3 una watoto 12 watoto wako wote ni university uhangaika na nini wewe sikukaa nyumbani kwako si msikitini ufanye ibada wewe hapana huyu hakuwa kwa liye ibada hawezi kuabudu uzee hawezi kuweza kuabudu uzee kwa hiyo akija msikitini atalala tu kama kule kwetu kuna wazee wakishafukuzwa kazi ama wamestaafu ndio wanakuja msikiti na atakaoimwadhini na kutoa hadhana ajui lakini kwa sababu Yalishiriki alishiriki kujenga msikiti na kwa sababu yeye ni mzawa pale na kazi ikesha tayari hakuna kinachoingia alichopewa kile kinu wa mgongo Kimekwisha sasa ataka kuwa mzee wa msikiti Atakuwa yeye mwadhini Pia imamu hajafika aswalishe yeye na kusoma Qurani hajui, Ninakwambia watoto wake, basi tujifundishe japo hiyo sura Al-Fatiha vizuri wewe mtoto mdogo nifundishe mimi la haula wala kuvata ni nabii mimi baba yako mwenyewe kazaliwa nanamuona wewe uje ujifundishe na kwa sababu ndio mzee wenu na ndio kashika funguo za msikiti mbia tunajua wewe ukika sana ni miaka yako mitano <laughs> baada ya hivi kapitano wewe eh, hapa huwezi kufika utakuwa unatuombea dua huko nyumbani basi kelas namuacha yule mzee akifa alhamdulillah namnasoli yeye anamuombea dua mnaendelea na shughuli sasa nyie mnaukuja kushika hili jukumu la huyu mzee ilee kuaji kusoma wala kufanya chochote mna hali si, gani ndio nyie wadogo zangu nakwambie nyie mna hali gani sio hamumuone bwana ashim kama kazeka mwatakaalama gani nyingine hawa mwajivunia wibulhatu kwa sababu tunamwona kama ni kijana hivi buli yake una nguvu wanaondokaga ghafla hawa kama watu wa nuhu walikufa <todit> akafa wa kwanza akafa wa pili akafa wa tatu akafa wa nne akafa wa tano watu wakaingia kwenye shirki nuhu wanakuja kuwatangazia watu tauhidi wazee wanamwambia la ta dharun wala sawaa wala yahufa wa yaunqa na sana amna kitu hawa jamani Nuhu kasema miaka 950 hakueleweka mya mwataka yohali itokee vijana wenzangu tusomeeni na, na wazee tuwasaidie vijana wasome na kila mmoja asimame kuitetea dawa hii na kuihamia dawa hii na kuitangaza dawa hii saha yangu nyingine ni kwa wanafunzi wenzangu na vijana juu ya kuwa na adabu na heshima kwa walimu wetu kwa walimu wetu lakini pia na kwa wakubwa ambao wametushinda umri katika mmoja ya dosari kubwa ambazo zinatugarimu sasa hivi katika dawa ya tuselefia ni vijana wetu wanaonekana hawana adabu hili ni jambo la kelele sana lakini ndani yake kuna ukweli na ndani yake hakuna ukweli lakini kwa sababu ndio dawa ya haki lazima kwa lake lionekane kubwa zaidi sasa tujitahidini kuondoa hizi dosari na tuwe wa kubwa zetu na tusiwe na dharau. Lukumaana alimushia mwanai akamwambia ya bunayya aqimissalaat wa'amuru bilma'ruf waanha'anil lmunkar wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min azmi lumur umur Kwa hiyo katika kusimama hapa una mawuthi, una kero, una tabu, una kijeni, kuna maudhi, kuna kero, kuna tabu kuna maneno ya kejeli lakini vijana kuna subra. na anakuambiwa na hayo maneno mabaya na hizo lugha mbaya wala tusa'ir khaddaka lin usi sawdharahu watu usi sawdharahu watu ni kweli hawajui na kweli wanakutukana lakini wewe usi idfa bil-lati hiya asah fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyunhamin ni kweli wanakutukana ni kweli nakuvunjia heshima yako eh mtume alimwambia jabiri ibni sulaim amwambia ikiwa mtu atakutukana ama akakuvunjia heshima yako wa inshatamaka au ayyarakak mtu ikiwa atakutukana na ama akakuvunjia heshima yako bima yaalamu fika kwa yale inayojua kwamba wewe uko nayo ni kweli we una tabia mbaya na akakusema mbele za watu wewe tabia mbaya tabia yake kukadha na kadha na kadha ama akakutukana kwa tusi wala tuuhiree bima taalamu فيه wewe usimfedheheshe kwa yale unayojua kwake yeye kwamba yuko nayo mwache na mambo yake kwa hivyo vijana tuwe na heshima kwa wakubwa na tuwe na heshima kwa walimu hii itatusaidia kupata hii baraka ya ilmu tunayoisoma katika vitu vinapoteza baraka ya ilmu, ni kukosa kuwana watu kutakuwa na adabu na walimu ama mtu amesoma kidogo tu kasababu kafika jamii na mwalimu wake aliishia mutawassito basi mwalimu amekuwa jahili yeye ndiyo alim kwa sababu yeye kasoma mtaka jamii na mwalimu wake kaishia mutawassito hapana kitu kama hicho haiwezekani kicho kikashinda sikio sikio lika, ili sikio likarifuka kwenda juu likavuka kichwa inawezekana hiyo kilele kishidi kuwa refu nitakwenda apo eh chakonde chii sasa mwalimu wako si ndo kichwa we nenda utakwenda wewe akakutangulia tu yule yani we huwezi kumpiku mwalimu wako yule ni mwalimu wako amekutangulia kuijua bai na nukta ngapi au hakutangulia na bila kukwambia kama bai na nukta moja chini We ungeijua ningesoma kwa mwingine hayo mwingine pia angekuwa mwalimu wako pia kwa hivyo wala tusaher khadaka linnas wala tumshiki ardhi marahma Si darao watu usiwe ni mtoto mwenye maringo kijana unajiona wewe ndio tayari kwa sababu unajua kiarabu unajua kiingereza unajua kifaransa na kichina pia unakijua wewe basi ukaona wenzao uh, hawa hawana chochote hapana dawa yetu yatufundishe kuwa sisi tuwe ni watu wa niadabu na watu wenye heshima kwa wakubwa zetu. Na wala pia haimaanishi kwa sababu labda kuna mlango wa rududi katika da'wa tuselefia. Basi midamu kuna shekhe fulani ikao wewe hey, una maujuzi mengine. Kila ukiamka ufuatilie ya mihadhara yake, wewe hey, huna kazi zingine. Watu washamjua kapinda. Kama Abu Hashim kesha sema, huyu ni hizbi, amepinda. Wewe oh, watafuta nini sasa? Si utoshwe na kauli ya yule babako. Mpaka na wewe pia useme wao wasema kitu gani kipe kitakuwa zaidi ya kile kichuzungumzo mwanzo Na kama ushaambiwa kwamba huyu shekhi amepinda na jamii kajua huyu shekhi amepinda wewe wamsikiliza wani nini mwan shekhi Uje kutuambia sisi amesema ile hadithi na hadithi iko hivi Sasa hadithi imetoka kwenye mdomo mchafu itakuwa je Kuna haja gani ya kushughulikia hadithi hiyo si wewe uwafundishe watu dini yao tusiwe kama vijana wa Kisufi walohamia kwenye mitandao na vijana wa walohamia kwenye mitandao ikiwa kuna haja kabla hujaingia huko basi muwashauri walimzako, mashauri mshehehi zako naeonekana hapo maslahi ya wewe kufanya hivyo basi fanya lakini vijana tusomeni. Hali inatutaka tusome kwa sababu daawa hii inahitajia ilmu na inahitajia watu wa kuhami na hitaji watu wa kuitangaza, inahitaji watu wa kuifundisha na sisi tuwafundishe watu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika da'wa yake kama tulivyotangulia kusoma aya, Allah subhanahu wa ta'ala sema, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhu yatlu alayhim ayatihi. Akiwasomea aya za Allah na hii ni tablighu wal bayan, mtume akiwafikishia watu watangazia watu da'wa wazukiehim waualimu wao kitaba akiwalea watu kiwafundisha adabu kiwafundisha akhlaq iliyokuwa njema kiwafundisha Qur'ani kiwafundisha sunna akiwasimamia katika amali katika tathbiki la amali akiwarekebisha katika yale waliyokosea kwa huruma na kwa upenzi na sisi tuwe hivyo kama alivyokuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walivyokuwa wema wetu waliotambulia. Dugu zanguni nimesema maneno yangu yatakuwa ya nasaha tu na kuwageni kwa sababu tumezungumza mengi kama alivyosema Sheikh tangu siku hiyo nimefika hapa vipindi vilikuwa kuanzia asubuhi, dhuhuri, magharibi, ya yaumia ya mpaka kufikia leo. Sasa naona kwamba kama yale maneno yote Nakaribia kuyamaliza lakini kwa sababu daawa hii namna ilivyo hakuna kinachoweza kuisha leo wala kesho tutasema mpaka utalala wewe na hatakuwa hayajaisha sasa mimi ninaangalia huu mji uliojao wanafunzi wengi wathanawi, na wanafunzi wengi wa na madoktori wengi na wenye majesitiri wamejaa hawa mtawasi tu usiseme na waiptidaji usiulize sasa kama hali iko hivi basi sisi tuna haja kubwa sana ya kusimama vizuri na kuitangaza dawa hii kwa sababu hakuna jipya itakuwa ni ajabu kumuona mtu amesoma mpaka sana huyu alafu bado anaonekana ni mpinzani katika daawa tuselefia hii itakuwa ni ajabu kubwa sana natakuwa ni ajabu kumuona mtu kasoma mpaka jamia eti wanaonekana kwa kuwa ni mpinzani katika dawa toselafia hasa wewe pinzani unatoka wapi kitu gani kigeni unachokiona wewe katika dawa hakuna kitu kigeni yote umeyasoma kuanzia mtijai Kala Allahu, qala rasul qala sahaba na hao wanayasema hayo hayo kama ulikuwa huna mazingatio darasani siakutoshe wewe ukasikiliza vizuri kwa mwanzo na ukajua hili hapa halimu katika dini na ukaliachi lakini ukiacha kuihami hii da'wa na heshima yako itaanguka. Na nafasi yako kwenye jamii itapotea. Hata kama ulinyanyuliwa ukafika kwenye pala bati. Utaanguka na watu watakusahau kabisa. Na wala kujua kama utaiacha da'wa. Hii. Na kama unataka heshima yako ibaki na utu wako uwe na thamani basi wewe kaa katika da'wa hii, utangaze da'wa hii na uihamila taona so Allah atakunyanyua na Allah atakutukuza na Allah atakufanya kuwa ni mtu unaheshimika kwenye jamii hata kama husimami kuzungumza lakini kwa sababu wewe uko katika da'wa hii na unaihami da'wa hii wenye kuweza kuipeleka unawasimamia waipeleke heshima yako itakuwa kubwa sana na kila atakayepinga da'wa hii Atagalilika bila shaka wengine mmeshaanza kuwaona Ama wazee wangu watakao shoona wenzao wengi walikuja juu na leo hatuwajui ameangukia wapi wampotea kabisa sasa sisi tunahitaji kubakia na heshima na tunahitaji kubakia na nguvu tusimameeni vizuri katika dawa hili na imani kwa haya ambayo nimeshungumza yatoshe na kama kutakuwa na ziada na wapo kama kuna jambo lingine mashe wote maelekezo lakini nasaha zangu zimekuwa ni hizi na muombe Allah Subhanahu wa Taala atusamehe katika yale ambayo tumekosea na atuthibitishe katika da'awa hii sisi na ndugu zetu na familia zetu na atujalie tuweze kuutumia umri wetu na wakati wetu katika kuitangaza da'awa hii mimi naomba niombe lakini komba shee hapa mimi ni shee hapa